Iztel, Iribarren, gauk uh, siniatu duzue, uh, Ego Poloko haute uh, txigusiek, kafarekin uh, konbenio bat, edo, uh, explikatzen aldo zuz zer den, susen? Ebe, ez da, ez da, ez da enetzat, hain izan menpedatzea zer den, baina uste dut, hitz uh, uh, arguntez erraiteko uh, konbenio horrek, hitz argmen horrek, baxatu, uh, e eginen du emengo gure lugalde eta kafaren arteko... Gogo eta bat uh, abiatu eta jadanik diagnostika bat bada egina, eta horain arteko ekintzak uh, bermatu eta horain dikarat uh, ere, uh, orrek, eta um, betetzen dituen gaietan uh, ekintzak uh, asmatu elkarrekin herrien uh, erri, artean beraz hor uh, gaipatu diren gaietan uh, hauhtu piena Hazarro etxipiarena aurtzaroarena eta gero uh, gazteena, gazteak buruzkoa, eta sozial uh, sozialari soziakinzai buruzkoa orokozki hau. Beraz uh, gai hau geetan denetan orain arte kafa hemen gure lugalde honetan emeza bezala aritzen da lanean, Orain arte bakoitzak beren alde egiten dituzte egintzak, pentsatzen dut, eh, uh, oraiti gure esku da, auk denak pizkabat uh, elkarlanean jartzea ere. Eta nik uste dut gure herriko uh, etxetarik uh, berardugula beresiki sustatu uh, elkarlana hau uh, gure herriko etxetan uh, ardura sozial ardura berezia eramaten duten hautetzieekin. Uh, Ni u uh, azken uh, askana badu uh, zortzi amagila bete hor girela Eriko Etxean. Oartzen ez, Eriko Etxe bakotxean lan alitzera duela uh, sail bakotxak, uh, eman dezan uh, kultura sailak, uh, sozial sailak, ekonomia sailak, laborantza sailak, baina niun eta sekulan ez dela uh, herrien arteko haute hauen uh, elkarlanik eta beraz uh, hori ikusi genuen Laborantzan ruggaldeuntan hemen batian zafegaren inguruan egin genuen bilkura bat elgarrekin, laborantzazak duratzen ziren hautetziekin eta ustez bada hor uh, zerbait uruko uh, hutseko uh, eta eksperimentatzeko beste sailetan ere begungo bilkuratik landa untzarita kean zeu uh, gure ameka Erikocitako sozial arduradunak eta haiekin interesatzen sozialari interesatzen diren autetziak egin dezaten uh, gutarik nahi dutenekin uh, Bilkura eman komun bat edo Bilkura haman komun za bat ikusteko nola gauzatzen ahalduten hemendik aintzina ga hemen, hemen izenpeu den hitzakmen hau eh? sozialari buruzkoa eta auzarroari buruzkoa? Horie um, ikartzen du hititzamenuneek edo hauzuek ikusten duzuena da berazko inzamenunek zekartzen du nola lititzaizki proiektuak eta proposatuak hautatuak dai Bon, ez da hain uh, erantzutea iz batez ongi hoktan ibilia ezten batentzat. <laughs> Baina uh, pentsatzen dut orain artebazela, deia ekintza pagasta bat egina uh, kafarekin eta hauger buruz, uh, gazteer buruz, uh, neketan eta sozial beharretan diren uh, erritagak buruz. Uh, behar da zehazki hau uh, herrien artean behatu uh, zerden egin egina arte eta behar da hemen uh, uh, ekintzak behar dira ezari plantan um, Pentsatzea hort badela sailorek sakontzian beharra baduela um, eta hori hel hel heldu da hor uh, Autexien esku, pentsatzeu txekulamaino gehiago, eta hor egan dugunez, herritarek ere, modu batean edo bestian, hartzen aldute eskua, beharen eta obeki begiratzen lantzeko eta proiektuen lantzeko. Gero ez dakit nik zehat zein hauek animazio laguntza ekarzena alduten, kafekoek, eta zen eugitako diru laguntzak ekartzen ditu zen. Gaur egun hori ez dut menperatzen ez, ez bainiz ez baita hene esaila baita ez badara ere nire arte, baina ikasiko dugu, pentsatzen dut laguntza bat ekarzena aldutela, animazio mailan, ekin antolatzen eta diru mailan. Baina bada ere, itxuragusien arabera, beste sozial eragileekin hemen emezarekin bezala lokarien lohtzeko eta sohtzeko behar. Badira eremu batzu behiz behar ditugunak gure esku hartu, Ez dakit gaur egun ez dut egiten ala ze e, ere mutara uh, idegitzen dugun uh, gaia, bainan... Uh, sumatzen dut badela lan eder bat egiteko sozial mailan hor. Bo aldiz gaurkoa, bizten da gelditzen da sumea, behar da txiki bere elekoan, Baina gaurkoak borundatea eta metoda abiadura bat emaiten du. Ondoko egunek behar dute, ondoko urteak behar dute izan uh, laneko metoda batena agertzea eta... Eta ekintzen zain, obratzea. Ikusi dugu, haipatu dute ahurtza bat espeletan, haipatu daire gaztentzat, numerikoa eta zakit beste proiektu batzuk behar lita izken, baditu deia buruan, ara ikitzekoak. Baba ba, baditugu buruan edo ez ditugu, bainan, uh, ikusi baitut uh, gai zerrenda, bada horietan uh, udalekuko aixi uh, aldi zentroiena, beraz, hauger uh, buruz, ikusi dut sozial mailan uh, biztanda enplegu abezalako gauzarena, uh, gaiarena, baina ere ikusi dut adikzioaren uh, gaiak, eman desaun, uh, tahtetxiki batean hortik zabilela, eh, ba, uh, adikzioa gaur egun uh, Gazte munduan ere giazko arazo bat da, lehen basen anitz alkolarena, badira adikzio berriak, badira drogarena ustanda, baino badira ere smartfonarenak eta eta besteain beste gauza. Beraz ba, landu behar da urbilagotik ze shay lonkitzen duen hauk hau mundu hauek gastarru munduraino Egun ez da aipatu adinetakoena, baina pentsatzen dut izan ezakela lekua, dut eskatzea. E, eta gero sozial behar dut guziena, hemen, hene ustez eskaxian landua da orain arte, baina, bon. Uk zorzi hilabetez ez dugu hori dena amen beratzen uh, usoki landu behar dugu hasteko itxasuko erriko etxetik gehiago eta hor uste dut bestek bestiak hasteko bultzatuko ditugu uh, gurekin lan hortan sartzen eta ahalbada ez bait ezpada abuzapezak baina auk ezpaitira mila ardurekin ezpaitira gure atzaile izanen baina beren haute txik bere zituak uh, eta sozial mailan eta eta beren egitako interesatuak diren gitarak. Kuxi beharko da beraz, zegemanen duen. Miles kehandi bat, Inkeri.